Зрозумів, я невпевнено всміхнувся. Не вмію. Та не чхати. Але надалі давай без стаканчиків, тому що в тітки Вандлих завжди може виявитися під рукою м'яч. Зрозумів. Її погляд більше не був дружнім. Це був погляд сторожого пса, який застукав злодія. Погляд, який попереджає і смакує. Спробуймо. Я постарався, щоб це прозвучало з гідністю. Ну, тоді ось що, скажи. Ти добре пам'ятаєш учорашній день, після того, як ти пішов від мене? Непогано. Що ти робив потім? Ну, пішов на біостанцію. Я систематизую місцевих членистоногих, якщо цікаво. Потім пішов додому. В аптеку по дорозі зайшов, усе. Далі? Що далі? Далі удома, що ти робив? Ну, вечеряв, погрався з дочкою, укладав її спати, чистив зуби. Докладно розповідати? У моєму питанні пролунав виклик. Але Ванлик наче не помітила. Так, ліг спати. О котрій? Об одинадцятій, або о пів на 12. Ясно, усю ніч спав до ранку. Нахабність, з якою Ванлик вторгалася зараз у моє особисте життя. Дратувала. І це трохи додало мені сил. До ранку. Сни переказувати. Це може хтось підтвердити? Тепер сумнівів не залишалося. Ванлик копає історію з госпіталем. Моя дружина Віра. Чи потрібні незалежні свідки? Вона знову пропустила сарказм повз вуха. Тобто Віра теж ночувала вдома? Звісно, а де? Звідки тобі знати, якщо ти спав? Бо я маю досить чутливий сон, щоб почути, як стає і йде із дому моя дружина. Треба пояснювати, що ми спимо поруч, чи це і так зрозуміло? Я, дається, трішки підвищив голос. Що ж, її не завадить. Ванлик таки знахабніла. Зрештою, я не арештований і ні в чому не обвинувачений. Цілком зрозуміло, кивнула Ванлик. Ну, що ж. «На словах ти набиваєш непогано, ну а тепер м'яч». Її очі широко розкрилися, а куточки губ торкнула негарна посмішка. «Цієї ночі твоя дружина Віра двічі потрапила в поле зору от цієї камери. О першій 0,8 і о 47». Вона показала пальцем на камеру, що висіла за три метри від нас. «Спершу вона провела тут півтори хвилини». «У друге 12. Вандлик замовкла, дивлячись мені в очі. «Підозрюю за її задумом, я повинен був зараз перетворитися на жиле і розтанете біля її ніг. Що й казати, приблизно так я і почувався. Але дозволити собі розтанете вже не міг, занадто чітко зрозумів, що старший офіцер контролю приперла мене до стінки». Думаю, Вандлаки і сама не підозрювала, наскільки правильно вів її мисливський нюх. Інакше б не розкривала всіх карт. Я зібрався з думками, як там вона казала. Секс – хороша причина. Я не збирався ні з ким цим ділитися, упевнено мовив я. Це моя особиста справа. Але якщо ви так наполегливо в це лізете, будь ласка, цієї ночі я не ночував вдома. Як цікаво. Якщо вам так цікаво, моя Віра патологічно ревнива, і ввечері ми посварилися через Ірму, мою, як ви кажете, подружку. Дуже сильно посварилася, і я пішов, ночував у Ірми, тому що інших друзів немає, оці все. Віра двічі прибігла посеред ночі і тарабанила у двері. Ірма не відчинила. Вранці Віра розповіла, що також ходила й на біостанцію. Як з'ясувалося, уже зовсім не через гребнище, а по-справжньому за мене хвилювалася. Зрештою, у нас ледь до розлучення не дійшло. Така ось ланка вам у ланцюжок. Вибачте, що без сексу. Переморужившись, Вандлик дивилася в порожнечу і мовчала. Содом і гомора, а не біостанція, нарешті сказала вона. Припустімо, що я повірила. Це не змінює мого ставлення до збігів. Отже, наша розмова не остання, і Іванлик бадьоро пішла геть.